Люскоталися, то плавали вони, і шиї гнулися у них, як буйні лози. Коли ж дзвінки, як скло надходили морози, і плесо шерхнуло, пірнувши в білі сни, плавці ламали вразці крижані лани, і не страшні були для них зими погрози. О, гроно п'ятір ненездоланих співців крізь бурю й сніг гримить твій переможний спів, що розбиває лід од чаю і зневіри. Дерзайте, лебеді! З неволі, з небуття веде вас у світи ясне сузір'я ліри, де пінить океан кипучого життя. Рептильна критика враз накинулась на автора та цей вірш як контрреволюційний. Дарем той опублікував публікував листа, де зазначив, що під гроном п'ятерним треба, мовляв, розуміти грону французьких поетів-унанімістів, до якого належали Дюамель, Аркпс та інші. Йому не повірили. Та й важко було повірити, хоч би тому вже, що слова «крізь бурю і сніг» Віддавали наголовок однієї із збірок Рильського. Але горія була більш ніж прозора. З того моменту почалася нагінка на драй хмару. Коли в 1931 році на деякий час заарештовано Рильського, я відчув, що коло звужується, що готується новий похід проти інтелігенції, і грозова хмара не промене на цей раз неоклясиків. Наприкінці того року я почав робити заходи, щоб виїхати за кордон. Небагато людей знало про те, що я вирішив остаточно покинути край та шукати долі в невідомій синій далечині. Якось на вулиці зараз читав мені сонета, написаного мені на прощання, та ще недокінченого. Я мав зайти по нього за пару днів, але мені вже забракло часу на те. Лише 1944 року, за кордоном, я дістав отой уже докінчений сонет, що мав заголовок «Капностес Гайас або «Капностес Патрідос», цебто «Дим батьківщини». Ось він. Щасливо, корабелю крутобокий, Безпечно плинь під теплий небосхил До швабських гір, до голубих антіл, В кабул чи в землі запашної моки. Хай не в'ялять тебе марудні доки, І хай робантика твоїх вітрил Набуде швидкості казкових брил, Що ними кидався валет одноокий. Та чи згадаєш ти в нових краях Поржавілий старосвітський дах, Де огнище твоє колись палало? І чи промовиш з почуттям легким? Там ціленою йдуть леміш і рало. Там зноситься і таки синій дим. У мене справді тоді був план їхати в Кабул, а перше моє пристанище був Шварцальд, у вірші Швабські гори. Найбільше мене зворушив кінець віршу, поржавілий старосвітський дах. Цей дім отця Лаврентія у Баршівці, де я заклав був своє вогнище. Друга половина віршу була мені невідома ще, коли я писав рядки мого Одесея. Пам'ятай, в'ється дим кучерявий з надкат і червоні гойдаються маки. там...» де на тебе чекає Ітака, і занедбаний твій має Отже, підсвідомо я знав те, чого не знав ще свідомо, і підсвідомо відповів на вірш друга, що лежав десь у Києві під його паперами. Як у нього, так і в мене антична Ітака спливла як символ покинутої України. Яка ж дальша доля неоклясиків? Щодо Рильського, то пам'ятаю, якраз він мені на вулиць читав вірша, що був відповіддю на статтю Якубовського, яка констатувала, що поет не йде в такт з добою. Вірш той мав кінцеві рядки, що звучали гордою самовпевненістю людини, яка визнає свою вищість. «Коли доба нас дожане, то ми підемо в такт з добою. Про дальший шлях Рильського я не говоритиму, а лише наведу з проклятих років рядки. Чия ж рука здушила спів у горлі, що він забув і лед, і клакіт орлій. Це ж доля всіх віддати божий дар, що ранками кропили чисті роси, вовчиці на поталу і срібний чар розвіяти». Про долю трьох інших товаришів мені довго нічого не було відомо, але знов-таки, не знавши нічого свідомо, я певно знав підсвідомо, бо інакше в проклятих руках рука не написала б. «Брати мої в далекому вигнанні, що ваших голосів давно не чуть, якби ж то вам, серця одягши в кригу, згадати шлях, яким помчався Ігор, якби ж Олеуром для вас міг стать і вам коня підвести за рікою». Якби ж я свистом гасло міг подать, чекаючи за темною тайгою. Всі вони опинилися на вигнанні. Десь під заметами, окутий льодом, у морі бурянім є дикий острів. Тут нації краса і гордий квіт, з уламків корабельних творить мід. Дещо мені відомо стало з друкованих спогадів Підгайного, який бачив Зарова і Филипповича на Соловках. Заров ніколи не міг виробити норми, щоб дістати хліба. Та де ж йому, якому за молодших літ важко було орудувати Святолаврентіємським колуном, де ж йому було орудувати кайлом або лопатою, копаючи мерзлу землю? Филиппович був похмурий, тримався осторонь. Коли евакуювали соловки, їх бачили на проплаві в гурті інших. Навіть у важких умовинах вигнання зараз працював далі над перекладом «Енеїди».